Itt. És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János. A felirke éppen Robi húddal Bement a városban, A vasú rubába Fellép a TV-ben, a pinéz lakásra Mesél az hergő Mesél az hergő Mesé a, a indult, kosárra a piroska, olvasta a mesét, de vágyik a bilosba. mondja a épp a A farkas fejére, Farázs... Túl van a Kapolcsi Fesztivál a programjai felén, és a művészetek völgye, pontosabban mondva. 2013. július 26. augusztus 4-e beszámoltak róla különböző újságok, én speciál a magyar nemzetben olvastam az interjút veled, amit Ficsor Benedek készített. És az iránt érdeklődöm, hogy azon kívül, hogy nem nagyon lehetett fázni az elmúlt napokban, és hogy halom az elkövetkezendőkben sem. Hogy tetszett neked mindez, ami eddig történt? Hát, ö, ö, erre mit lehet válaszolni? Nagyon-nagyon bírom, mert ebben 40 fokos hőségben ö, több közönség legyen, mint a tavalyi esztendőben, az egy csoda. Hétfő volt egy nehezebb nap, mert akkor már végkimerülésben volt mindenki, közösség is, művészek is, és is, akkor egy kicsit kevesebb látogató volt, de aztán a kedvem behozódott a hétvége is. Azt akartam tőled kérdezni, miután eljutottam Kapolcson, hogy hogy lehet összeszámolni egyébként az, hogy hányan keresik fel ezt a fesztivált? Tényleg szépen van egy, az ügynözeti egy eladás, azt már gyakorlatból tudjuk, hogy ez kb. 10-12%-a valós a számnak, mert a sör eladás, és itt ez egy érdekes dolog, tehát nekünk van egy sör szponzorunk, ők nagyon pontosan különféle számítások alapján meg tudják, meg tudják mondani, hogy mennyi szorzók alapján, hogy mennyi ember lehetett körülbelül. Ezen kívül két évben mértük a a főtérnek a forgalmát, és ebből a sok-sok adatból tudunk és a megállapítani, hogy körülbelül plusz-minusz 15% mennyi közönségünk van. Nem a méret a lényeg, de hogy alakult a látogatottság? Hát ideig körülbelül egy olyan 40-45 ezer ember volt, tehát jól alakul, de tényleg nem mérvadó, mert nem, nem ez a lényeg, amin esetekül. Nagyon örülök, ha sokan vannak, és annak is örülök, hogyha kevesebben vannak, viszont a minőségi programokat látogatják. Mennyire féltékenyek a környező települések, amelyek most kimaradtak? Hát nem féltékenyek, inkább szomorúak, tehát Pula, ahol valaha a Várka Színház működött három vagy négy éven keresztül, most már katlan fesztivál néven működnek, és Baranyába, ők elmentek tőlünk, nem tudtuk finanszírozni, négy évvel ezelőtt Pula árva maradt, öcs település, mindig a Nyugalom szigete volt, Sajnos oda se tudtunk a fesztivál részt venni Monostarapátiban se, és így nem hogy Monostarapátiban Kapom. egy kocsma azért felzárkózott egy esti programmal, ahol meglehetősen sokan vannak minden este. Hol? Monostarapátiban. Monostarapátiban nem akarom kimondani, a kocsma nevét jött, szervezik. És tulajdonképpen én is örülök, hogy azok a látogatók egy része, vagy egy kicsi része, hát meg is ott, ott szórakozik. A vigán Petendi programot külön ajánlotta, vagy az Origo, vagy az Index, már nem emlékszem. Nem, a Dörögdi programot. A Talyám Dörögdi elnézést. Talyám Dörögdi óvoda, udvarba személyi művészek jöttek, és csinálnak saját programokat zenei programokat, kiállításokat, ők már ilyen visszatérő vendégek, most egyeztettük a különféle programjaikat, és nagyon ügyesen reklámozzák ezeket a rendezvényeket, és jól is csinálják, valószínűleg jövőre a festival hifatalos programjaival válnak. Hogyan viszonyulnak egymáshoz ingyenes és nem ingyenes programok egyáltalán magának, a művészetek völgyének a jellegét, ez mennyiben befolyásolja, mennyire nyomja rá a bélyegét, a financiális szempont? A infrastruktúrát meg kell teremtenünk szinte semmiből, tehát színpadokat kell építeni, különféle hálózatokat kell megteremtenünk ahhoz, világítás, fény, hang, hogy nyilvesszetőek legyenek az előadások. A finanszírozás alapvető szükség, tehát amennyiben az állam nem tud biztosítani, vagy nem akar biztosítani 30-35 százalékot, akkor nem tudjuk megcsinálni. A többit mi megterem? Pár egy mi ez a 30-35 százalék? Ez a most ugye 85 millió forint az összköltségvetésünk, és Körülbelül most még a, a vidékfesztési minisztériumnál még nem tudjuk, hogy milyen pontos összeget kapunk, de egy 40 millió forintot sikerült összeszednünk, vagy sikerül összeszednünk. És ez, ez szerintem ez egy normális dolog. Én, mint a Magyar Fesztiválszövetség elnöke azért az európai tendenciákat is látom, és az ilyen típusú non-profit kulturális fesztiváloknál vagy a tartományok, vagy az önkormányzatok és a települések, vagy maga az állam, ilyen, körülbelül ilyen e, százalékban támogatja ezeket a rendezvényeket. E, általában három lábon élnek, az állami támogatás is, ahogy mondtam, az önkormányzati támogatás, a saját vezétel. Nálunk nincs önkormányzati támogatás, és ezek a picikis települések e, amúgy e, veszteséges települések, tehát mi támogatjuk őket, és ők nem tudnak bennünket támogatni. Az, hogy non-profit, az mit jelent? minden, tehát nem az úgynevezett ifjúsági vagy rokzenei fesztiválok profitorientált fesztiválokkal ellentétben, mi a pénzeket természetesen visszafordítjuk arra a fejlesztésekre, ami vagy falufejlesztési részek, vagy a következő fesztiválok, vagy a pályázati pénzek, vagy az önerőkre való rendelkezés. De ezen egyik se gazdagszik meg, hiszen nem is gazdagodott meg, akikkel csináljuk ezzel a néhány tegű csapattal. Valójában akkor az udvaroknak a kialakulása organikusan vagy nem organikusan hogyan történt, és ezeknek a külön finanszírozására miért van szükség? A Kapocson 209 a ideiglenes vendéglátó, illetve kézműves telepszik le, amelynek a ö, nagy többsége 98%-a fizet, bérleti díjat fizet annak, aki kiadja az udvarát, tehát a kapocsi lakosnak, uh -huh. illetve fizet magának a fesztiválnak és kommunális hozzájárulást. Olyan udvarok, mint például a Paja-bea udvar, a Paja udvar, ami egy régi használtan kívül evangélikus parokkia, vagy például a Kaláka udvar, amely a Henn családé, ezért a fesztivál fizet, mint fesztivál helyszín. De itt, itt ezeknél az udvaroknál, vagy akár a hobó klubnál, a hobó udvarnál, ezt a fesztivál finanszírozza az udvarnak a működését. A többinél pedig a vendéglátósok, illetve a kézművesek. Ezt tehát a bevétel. Erre van szükség. Erre szükség van mert ennélkül meg se tudunk hozdulni, tehát... Miben folyásolja az udvarok számát? Mibe folyásolja az, hogy kikerül udvarba? Uh, elsősorban, míg az önkormányzatra visszatérnek egy pillanatra, az önkormányzatnak is bevétele van, 28 millió forint az önkormányzat állami támogatása, és a napok alatt hát remélhetőleg 4-4,5 millió forintot most megtermel a parkoltatásból, tudnék, az önkormányzati területek parkoltatnak, illetve a fesztivál bérbe veszi az önkormányzati területeket, és mi szabjuk meg, hogy milyen árus mehet oda. Az árusok 999 a azt az értékrendet képviseli, kézművest, amit, amit mi szeretnénk preferálni, tehát nem engedjük be a műanyag a james és nem engedjük be azokat a gagyi termékeket, amelyek mondjuk lerondolni. De ezzel most már túlendültem, amikor azt kérdeztem tőled, hogy mi befolyásolja az, hogy milyen udvar van, van-e roham az iránt, hogy további udvarokat lehessen kialakítani, tehát a Paja udvar, a Kaláka vers udvar, a Blue Spot Café, a hobo klub a Jazz és Irodalmi udvar, azon felül talán van még, de most felsoroltam néhányat. Maximum <sínt> mi meg a helyi lakosokat, mert van három 4 5 olyan porta is, ami nagyon-nagyon alkalmas lenne akár zenei programokra, akár színházi programokra. Mert ettől kezdve finanszírozási kérdés, tehát össze tudunk eszedni annyi pénzt, hogy ki tudjuk venni ezt az ügyart. Akik az udvarban vannak, mint vendéglátók, ők mi alapján kapják ezt a, ezt a kitüntetést? A vendéglátósokat egyrészt... Nem, nem, nem, nem a vendéglátósokra gondolok, itt elsősorban a beára gondolok, aztán gondolok a kalákára, tehát rájuk a hubóra. Hát, amikor váltottunk, és a nagy színpadainkat elhagytuk Tuklás Bonostarapát és Portpálya a színpad, és végülis a kényszerűség, másrészt pedig az újat akarás rá rákényszerített bennünket arra, hogy kisebb volumenekbe gondolkodjunk. Ez egyébként jót, jót tett a festiválnak? Tesszük? Ez egyébként jót tett a fesztiválnak? Ö, a rock fest egyrészt nagyon sok jó minőségi fesztivál van, tehát ezekkel én már konkurálni nem tudok ezekkel az infrastruktúrával. Egyrészt másrészt nagyon kevés a zenekar, tehát ö, most tisztelet a kivételnek, Gyakorlatilag kevés az a fajta zenekar, régnizzák, véghaknizák Magyarországot, nem tudok olyan különlegeset kitalálni, amitől egyedi lesz a művészetek, völgyei rockszínba, tehát én azt mondtam, hogy hagyjuk el. Sok van nekünk erre a műfelé, a nincs szükségünk, nem tudunk vele mit kezelni, ráadásul még nyerességeseb volt, még önmagán belül se, mert hisz az infrastruktúra kiépítése sokba került. Nem hiányoznak. Mert hiányoznak egy, nagyon hiányzik egy helyszínünk, talán a 13. századi Szent András Rom, plastrom, ami egy 800 ezer fős befogadó képességű volt, gyönyörű helyszín, hát ezért vérzik a szívem, de hát remélem, hogy jövőre vagy azután újra tudjuk hasznosítani, mint koncertekre, mint pedig színházi előadásokra. Pénzkérdése. Akkor ismét egy hagyj de ugyanaz. Kaláka, Paja a Hovó, miért ők? Nem azt kérdezem, hogy ez, tehát nem azt mondom, hogy nem jó, hogy ők, hanem hogy mi alapján uh, talált de lábakra. Én úgy gondolom, hogy ők alkalmasak arra, hogy tíz napig nem mint haknizó művészek ezt az életformát felvállalják. Meg Ami ugye egyben azt is jelenti, hogy ők a teljes időt ott töltik. Tessék? Ez azt is jelenti egyben, hogy a teljes időt ott töltik. Természetesen. Hát ez egy alapfeltétel. Alapfeltételem, ma például nagyon szép jelenetre került sor, hogy úgynevezett vendégjárás volt a Paja, elment a Kaláka udvarba, együtt játszottak, a Kaláka pedig átjött ide a Paja udvarba, és együtt játszottak. Hú, itt van 10 napig, 180 dalt ének el. Nagyon kevés az a magyar előadó művész, aki ezt a fajta, és most tényleg nem akarok hülyéskedni, és nem akarok nagyszagokat használni, de ezt a fajta missziót fel tudja vállalni. Mert ez egy nagyon nehéz, lelkileg és fizikailag megerőtető... Beleértve, hogy ezeknek az udvaroknak a programját, az udvargazdák, ha egyáltalán van ilyen szó, ők találják ki legalábbis ez a feltételezésem. Nem, teljesen szabad kezet kapnak. Hát azt mondom, tehát hogy ők találják ki. Szabad kezet kapnak, természetesen van egy, egy koordinációs egyeztetési kötelezettség, és mi megteremtjük az alapösszeget, amiből ez az udvar működik, és ha még szponzorokat hozzá tud tenni, annál több előadót meg tud hívni. Mert itt nem csak zenészekről van szó, költökről van szó, írókról van szó, tehát azokról a szellemi hordudvarról vagy körökről, amely ezen, ezen együttesekhez vagy emberekhez kapcsolódnak. Én először voltam kapocson, nem mondhatom azt, hogy ismerek visszatérő vendégeket, de mennyire jellemző a visszatérő vendég, és mennyire jellemző az új? Körülbelül 80%-a visszatér, és hát amit, amiről ugye már sokan tudnak, hogy generációs fesztiváltában itt a gyerekek, sőt unokákat is látok. Ezt akartam tőled kérdezni, mert hogy a, a korosztály az teljesen vegyes, illetőleg szerintem nagyon-nagyon sok a fiatal. Ők is visszatérők. Igen, igen, népszerű, tehát népszerű a, a, a családok közt, ebben az eszendőben rengeteg, tényleg körülbelül 50%-a több család jelent meg, Tudni hogy nagyon sok gyerekprogram volt. Tehát mind a Kalákánál, mind a és sorolhatnám a helyeket, akár Taljándörökből a Zöld Zugojt és Zöld Fesztivális folyik közben állunk. Rengeteg olyan interaktív, majd idatos szóval lenne, interaktív gyerekprogram van, amire én önmagamat elhoznék, hogyha gyerek lennék. Ha valaki elmegy Kapolcsra, akkor Kapolcsra vagy a programokra? Ezt nem tudtam megfejteni ezt nem tudtam, ez nagyon jó kérdés, mert, mert nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy ez egy, ez egy ilyen érzés. Megyünk kapócsozni Született egy ige az elmúlt tíz évben, megyünk kapócsozni Itt meg kapja egyfajta szabadságérzetet és nem csak érzetet, hanem valós szabadságot is kap, hisz a, te is láthattad a saját szemeddel, hogy a patak partján ott ül, hogy nap nem csinál semmit, semmit nem néznek, semmilyen programot nem hallgat meg, hanem csak úgy el van magával. Ez is, ez is olyan ugyanolyan kedves vendég, mint az, aki megveszi a, a, a, a bérletet nem kevés pénzt költel, el, ide kell utazni, el kell utazni, szállni kell, elég magasak az árak, tehát a vendégvártos árak, szokfajta közönségünk van. Ugye a Müller kitalálta kell egy hét együttlétet, vajon Kapolcsnak mi a varázsa? Jó, tudom, ilyenkor azt szokta mondani a Kapolcs gazda, hogy ezt kérdezze meg az ember azoktól, akik ott vannak, mégis tőled kérdezze. Tényleg nem tudom megmondani, a hely nagyon szép, barátságos Ad, egy, ad, egy, ad egyfajta állandóságot, tehát tudja, aki tudja és kapocsozni, jön, tudja, hogy mit kap, de azt is tudja, hogy mindig vannak olyan údonságok és váratlanságok, ami lehet, hogy éppen egy improvizáció, tehát ahogy ma, mi a Blues Villiékkel meg a Beával, azon a kis e, mini golfocska kis autóval keresztül mentük és üttük a hangszereket, egyébként azért, mert nem fért volna be más teherautóra, ezeket nem kapja meg másút. Vagy nem kapja meg azt, hogy menjen az utcán és a, a hobóval találkozhat ezen a sarkon, azon a sarkon, és nem mint művész, aki irány a kassza, nem így viselkedik a lakysági, nem szokott így viselkedni, hanem itt kiderül, hogy együtt nevetünk, együtt sírunk a jó időnek, a rossz idővel, együtt lélegzünk. És valószínű, hogy ez a titka a kapocsnak. Hány sátorhely van? Köszönjük. Hány hely lehet? Ezt nem tudom megmondani. Mert gondolom, hogy az emberek zöme sátorban lakik? Nem, nem, sokan utaznak a Balaton partról, sokan jönnek Budapestről, és mennek tovább. De sok az egynapos vendég? Uh, sok, és sok a hétvégi, tehát a háromnapos, vannak ilyen kétszer hétvégi jegyünk is, én nagyon sok, uh, a sátorosok pedig a hétfőket, szerdát, csütörtökön vannak. Nem számoltuk még, meg erről nincs hivatalos adatunk. Akikkel én beszéltem, mert hogy stopposokat vittem, és hát sokkal fiatalabbak voltak, mint én, ők arról beszéltek, hogy ez azért kicsit olyan, mint a flódni, ezt nem ők mondták, ezt én, hogy nagyjából négy napig lehet maradni, mert az alatt az ember megterik. Hát lehet, hogy igazuk van. A három nap az, ami, ami egy ilyen biztos, biztos pont. És Jó, de ezt a telítődést, ezt gondolom te is megérzed, függetlenül attól, hogy jobban bírod-e, függetlenül attól, hogy idősebb vagy náluk, mint az a három lány, akik beültek az autónba. Uh -huh. Te nem telítődsz? É, nem, én máshogy, máshogy élem meg, mert egyrészt próbálom a függetleníteni, attól, hogy reggel 9 órakos van, és ott ott néha oldottabb hangon, néha kigolottak. egy Egyes táborértekezeten vegyük mondjuk a maiit, az mi történik? Kérlek szépen, körülbelül 28 ember van ott, tehát ezek a technikai részlegek és az önálló köztársaságok, mi így hívjuk a Faja Udvart meg a többieket, ezeknek a képviselői. Átbeszéljük az előző napot, hogy mik történtek, milyen anomáliák voltak az aznapot és a következő Milyen anomáliák voltak tegnap? Hát például a rendőrség, igen, jelen van a rendőrség, a polgárőrség, a biztonsági szolgálat. Kiderült, hogy ott egy darab táskalopás, de azt elkapták, akkor ezt lekövettük ezt az eseményt, hogy miért vigyáznunk, vagy valamelyik színpadon meglazult a valamelyik csavar, vagy a hangosítás nem olyan volt, vagy az éli zenélés milyen hangerővel menjen, és hát rengeteget nevetünk, rengeteget kacagunk, mert ma Krizsán Eddig nemzetősak nagymester, aki itt volt a fesztivál elejé óta, és színutánokat játszik, illetve tanítja gyerekeket, ma, ma elbúcsúztattuk, kitüntettük, kapott egy csigát, ugye ez a mi kis jelképünk, és egy utolsót is sakkoztunk, nagyon megvert engem a mai nap sajnos. De Hát a tudástól messze vagyok. De... Hát akkor nem volt nehéz dolog megverni a -e téged. Tessék? Akkor nem volt nehéz dolga megverni a -e Nem volt nehéz, viszont a az a barátom, aki itt van az egyik udvarban, egy perzsa árus, ezzel begemonozunk, magyarul mostáblázunk, Ezt viszont én vertem meg háromszor a saját nemzeti játékával, úgyhogy nagyon vidám és boldog vagyok. A Kapolcs olyan házigazda, ahol az ember szinte el se tudja képzelni, hogy szóvá lehet tenni a hangerőt, mert olyan, minthogyha ez a község, legalábbis amit én tapasztaltam, ha akarja, ha nem együtt él azokkal, akik ott vannak. Valójában... Az, hogy az emberek elmenjenek nyugovóra és ne legyenek már olyan kültéri zajok, amelyek befolyásolják az alvás minőségét, annak van valami... Tehát van egy kapolcsi csendrendelet? A csendrendeletet felújtott az önkormányzat, és azt beszéltük meg, hogy éjjel kettő az, amikor annak a három helynek is be kell zárnia, ahol zene folyik. Tehát éjjel kettőtől kezdve már tökéletes csön van, 6 órakor pedig a főzmunkások elkezdik takarítani a falut, 8 órára ki van takarítva a falu egyébként délelőtt és délután is mennek én erre nagyon kényes vagyok, hogy ne legyen szemét a faluban tehát itt azért elég világos szabályok mozgatják Mekkora stábot mozgat? Mekkora stábot mozgat? 310 ember a főzmunkásokkal együtt, az éjjeli együtt, a stábtagokkal együtt Hát körülbelül majdnem ugyanannyi, mint a fagősz lakossága. Jól sejtem, hogy vannak olyan udvarok, most a szószoros vagy a szó értelmében, amelyek ez alatt a tíz nap alatt termelik meg, az éves megélhetésüknek ki tudja a harmadát, vagy akár a felét is? Igen, igen. Igen, és én azokat az udvarokat szeretem, amelyek visszafordítanak ebből a pénzből. Erre nagyon szép példáim vannak, hogy az egyik ilyen udvarnál a felebevételét, azt minden évben, de meg is mondom, a kaláka udvarnál visszafordítja a ház szinosítására, mégpedig úgy, hogy megkérdezi a danéjákat, hogy szerintük mit kéne a következő évben, mit kéne helyrehozni, és mit kéne megcsinálni. Ez, ez egy ideális, tehát ilyet, <gül> ilyet tényleg nincs. Én arra emlékszem, hogy volt idő, amikor a Csabol és a Kapocsi eh, Művészetek Völgye, Kapocs Vesti Művészetek Völgyével kapcsolatos program ajánló ment az, hogy ott most annyian vannak dacára annak, hogy nem folyik a csapból is az, hogy van kapolcs, és vannak programok, az mindenféleképpen ennek a bejáratottságát dicséri, és azt mutatja, hogy ez egy olyan kerékpár, amiben már beletekert az ember annyit, hogy most szabadon is tud futni. Ezt rosszul látom? Nem, ezt tökéletesen látod, Ugyan rég azt az evolúciós utat, és a nyilván még folytatjuk, amiben nagyon sokszor önmagát alakította a fesztivál. 80-2009-ben Kapolcsi bűvészeti napok címen kibűvészkedtünk annyit, hogy itt, amit csak meg tudtuk csinálni, aztán 2009-ben el is maradt az egész fesztivál. De igazán akkor sem maradt el, mert két falu, napi szinten, de csináltak valamit, hogy mégiscsak a történést ne szakadjon meg. És ez egy szép dolog. De a 2010-től kezdve, bár nem a hat településen, de meg tudjuk csinálni, és nagyon készülünk. mert hát van egy mint van egy víziónk. Körülbelül 160 ötlet jött össze itt a reggeli stábokon, hogy 2014-es 2014 2015-ben mit akarunk csinálni. Ugye a Magyar nemzet azt kérdezi, hogy a 25. alkalomra vajon vissza akarja nyerni a művészetek völgye a régi méretét ennek mekkora jelentősége van? Ez inkább, én azt mondom, hogy egy ilyen egyszeri alkalom lenne, hogy még egyszer a 2007-es művészetek völgyét próbáljuk nosztalgiából megteremteni, de igazándiból én azt hiszem, hogy ez az út, amit most járunk, ez a jó, tehát az intimebb, csöndesebb és az udvarok, udvarosokra, udvarokra épülő kapolcsozás ez, egy, ez, a, ez a jövő útja. De nem akarom megfosztani a többi falutat, hogy 2015-ben a kőfejtő, a klastrom, a lőtérszínpad, a tókert és egyéb ilyen furcsa elnevezésű helyszínek újra egyszer-még életre keljenek. Akarsz-e bármit kiemelni az elkövetkezendő, azt mondja, hogy három és egy negyed nap programjából? Nem, nem, semmit. Mind, mindegyik kedves nekem, mindegyik kedves. Kérdezném, hogy lejött ma, öttek a biztonsági őrök, meg a polgárőrök, hogy ugye az, az utcazenélés az nem, nem ide való hogy lejöttek valami honos hangszerekkel valami, valakik, és ott megyen lehet -e engedni, hogy a faluhidon játszom. Ugye Veszprében volt Utca fesztivál. Köszök? Veszprében volt Utca fesztivál. Veszprében volt, viszont kimentem a hídra, és az egyik Budapesti kerület Valdolf iskolásai, kisiskolásai hegedükkel, két gitárral és egy csellóval játszottak a hídon, és akkor egy kicsit úgy, úgy hát kicsit meghatottam. Nem tudom miért. Nem tudta volt, tehát nem semmi. Én nem tudnék kiemelni, én egyrészt a, a, a, Paja Beá, a Paja udvarban volt egy egészen fantasztikus élményem, eh, amely ott egy olyan rögtönzés volt, ami, ami nem volt a programban. Eh, hozzátéve, hogy eh, ezt nem kifogásként mondom, de eh, a szigeten vagy a Volton ott vannak ilyen tacepaók, ahol, ahol a programokat, az egyes udvarok programját lehet látni, de tényleg lehetséges, hogy aki Kapolcsra megy, az az, az elvegyül és ahova beesik, ott találja meg a programját. Nem tudom, én ebből az egyszerű alkalomból nem szeretnék messze menni a következtetéseket levonni. Volt egy egészen fantasztikus élményem egy nem tudom milyen udvarban, ahol a vasárnapi gyerekeket láttam, de nem fogom tudni mind felsorolni. Mert talán az egyik legmaradandóbb élményem egy olyan udvarban volt ott az utcán fölfelé, tehát már Kapostól kifelé ott játszott egy, hát ilyen kiöregedett zenészekből álló Rackendről zenekar, akiket megtámadott a szó átvitt értelmében apa és fia, akik csontrészegek voltak, akik majdnem összei kerültek a, a, a, a biztonsági örökkel, de valahogy sikerült egy olyan határon megállniuk, amit, ami a részeg embereknek egy olyan sajátossága vagy egy olyan csodája, amit vagy rendelkeznek, vagy nem ők rendelkeztek. Az a másnaposoknak egy olyan kapolcsi verziója volt hozzátéve, hogy a fiatal aztán a végén mondott egy nagyon rövid frappás beszédet is, amit itt most nem idéznék egyebek között a, a szókimondása okán, ami egy életre belén vésődött. És azt is kell, hogy mondjam, hogy ezek a programok, amelyeket itt láttam, ezek nem lehettek volna az általam látogatott többi fesztiválon, mert a hely szelleme azt, ezt máshol nem engedte volna. Úgy hm. Ezekre a véletlenekre is építünk, tehát egy, hagyjuk, hagyjuk kinyitni, hagyjuk magunkat is kinyitni, tehát nem zavarunk el mindenkit, és nem, nem, nem jellemző rák, hogy a biztonsági emberek odállnak. Hihetetlenül készségesek voltak. De ez is három-négy év. Egyébként ugye a szakhatósági előírásoknak megfelelően, ugye sok, sok, sok, sok, sokáig nem voltak biztonsági embereink, de most már ez egy előírás egy mi most azon dolgoztunk, hogy, hogy ezek a biztonsági embereink, ezeket külön kiokítottuk, hogy hol vannak, mit csináljanak, hogy csinálják, és amennyire lehet tényleg, ők is legyenek olyan, olyan lélekkel és szívvel, mint amelyen nem mi vagyunk itt a fesztivál fele. Te hánytól hányiból jöngasz egy nap? <t> uh, reggel 9 kostán, aki nem érkezik meg 50 forintot fizet percenként, Nem szigorúságon nem. És körülbelül éjfél és egy óra között fekszemad. De miért vagy ennek a fesztiválnak akkor, amikor ott vagy? Mármint hogy érted? Hát ahogy mondom, hogy, hogy, hogy, hogy milyen vagy egy ilyen bolygó lelkem, oké okay, rendben vagy, hogy te vagy a motorja, de. Ugye mindenhol ott vagy, jössz, mész, ha másért nem, akkor lehet látni ezt az elektromos autót, amivel közlekedsz, abból meg lehet állapítani, hogy hol vagy, van egy ház ahol alhatsz, azt kérdezem, hogy mi vagy ott, mert, nem, mert, mert vagy egy látogató, vagy egy spiritus rektore az egésznek, is, és, és még nem tudom, mi mindene más vagy még. Földön gazdálja, odafigyelek rá. Oda figyelek rá, odafigyelnek az emberekre, és ők is figyelnek rá. egyébként Exibici Naci vagyok én is, tehát én is szeretek szeretni természetesen, szeretem, hogyha szeretnek, figyelnek engem csak nem minden áron. A Lóbenvejnéktől szoktam rendszeresen kérdezni, hogy nincsenek-e elvonási tüneteik akkor, amikor egyébként nincs fesztivál. Ők ugye üptre szerveztek idén. Jóformán nincs is olyan hét nyáron, hogy ne lenne nekik valamilyen rendezvényük. Te hogy éled meg az, az év ötven hetét, amikor egyébként ilyen rendezvényed nincs? Bár lehetséges, hogy a Zsolnai udvarban van, de akkor tájékozatlan vagyok elnézéskért. Hát a Zsolnai Kultúrás negyedben ugyanúgy folytatjuk mert készül a Szamárfű Fesztivál a gyerekeknek, augusztusban, utána az Önökség Fesztivál, a zónai Fesztivál tavasszal, tehát gyakorlatilag minden évszakban csinálok, vagy ott vagyok valamilyen formában, amit vezető ezeken a fesztiválokon, mindegyik az édes gyereken, és mindegyik teljesen másmilyen és más jellegű. Nyilván, hogy hívom azokat a művész barátaimat, mondjuk Pécsre is, akik, akik sokkal többet nyújtanak, mondom, mint a Gázsi, mint a pénz, és sokat többől szól az életük, vagy mondhatni a közös életünk. Jó, hát engem a pajabeja elvarázsolt akkor is, hogyha nem sikerült a műsoromban megszólaltatni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm, köszönöm. Hajrá! A párokat megösszeadják, de ők inkább elválnának. Megöntözték a földet, nincs kalász, mi a fene. Tegnap szabadságot kaptam, mihez kezdek maga le? Adios. Sure. volt-e módod emlékezni arra, hogy kik voltak azok, akik ezt énekelték? Ki ez a két lány? Hú, hát én nem tudom, már ne ragudj. <gül> Erről nem tudok válaszolni. Lövésed sincs? Nincs, nincs. Lauk József beszélgetek. Az apropó az, hogy augusztusban fellép az LGT a sohersön, de veled nem ebbi miatt beszélgetek, hiszen te ott nem fogsz szerepelni. Uh, az elmúlt napokban és holnap is talán még egy-két napon keresztül így az emlékeimnek állítok szobrot akkor, amikor az LGT-ről beszélgetek, és miután akár tetszik, akár nem, nekem az első LGT volt az LGT, független attól, hogy a második LGT, második LGT-nek nevezem azt, ami most majd szerepelni fog, a pályafutása sokkal hosszabb volt, mint az első, ez a mostani összeállás ez nem jöhetett volna létre, ha nincs az első. Milyen emléket őrzölte arról? Parancsolsz még ezt? Milyen emléket őrzölte te arról? Tehát a legjobbakat, és, és örülök, hogy ez a véleményed, nagyon sokan osztják ezt a véleményt. Egyébként szeretettel üdvözlöm a hallgatosságot, mert, hogy mondjam, neked az volt az igazi, idézőjelben az igazi LGT, az első verzió, amikor négyen összeálltunk és és élveztük a játékot, és élvezt a közönség, amit játszunk. Tehát ez egy ilyen rendhagyó dolog volt. És Független attól, hogy én találtam olyan megnyilatkozásodat, amiben a freyreis új úgy beszéltél, mint aki kicsit kilóg a zsákból. Hát nem tudom, hogy kilóg a zsákból, de hát úgy látszik, az idő az meghozta, hogy visszalógjon a zsákba. Mert, mert azért ő is egy, -egy karaktere a az eredeti LGT felállításnak, és hát őse szabad kihagyni a, a sorból, és sokan szereti őt, és volt egy ilyen számunk az Ezüst nyár, amiben én a, a basszus gitárján doboltam, és ezt rendesen is és alázattal tűrte, a közönség, óvációjá közepette, tehát voltak olyan momentumok, amik az akkor ezt fűződnek. Azt kérdezem tőled, hogy milyen emléket őrzöl. Milyen konkrét? Tehát, hogyha becsukod a szemedet, akkor mi van benned erről a, ebből az időszakból? Milyen film? Hát filmnek nevezhetőek azok a koncertek, amelyek tényleg úgy ott voltak a helyükön, mint a tabáni felvételek, amiket ugye én kezdtem el csinálni a török Ádámmal. Hogyan kezdődött? Hát ennek a keretében ö, ö, kezdődött el az egész, és azon a Loksi is föllépett. De hogyan született az ötlet? Hát az ötlet úgy kezdődött, hogy a, a, az első kerületben volt egy fölgy, most már nevét nem tudom, aki nagyon pártfogolta ezt a május elsőjei őrületet, és ő neki köszönhetjük, hogy egyáltalán létrejöhetett. Mert azért nem volt semmi az a, az a felfordulás, és hát az a tömeg, amit ott le kellett vezényelni a hegyen. Oda hányan fértek? Hát ott jó, sokan legalább 20-30 ember fértek. Tehát ez egy jó, jó terep volt, és azóta mai napig is ez is egy ilyen, hogy mondjam neked, egy archív anyag, és azon kívül egy, egy örök momentum maradt. Milyen emlékeket őrzöl? Mi, mi, milyen epizódjai vannak ennek a filmnek, ami a fejedben van? Hát az epizódok jók, ezekben benne vannak aztán a, a, a felvételek, a lemezfelvételek is, ugyanúgy testem, mint Londonban, vagy akár a Los Angelesből, amik csináltunk lemezt. Tehát ezek az epizódok úgy sorba ott állnak, és és hát azt nem mondhatom, hogy előhívásra várnak, de viszont ott vannak jelen az életemben még a mai napig is. Gondolom a többi srácok is ez a véleménye. Az föl sem merül, ezt korábban csak a karasztól kérdeztem, hogy egy, ugye ez most nem búcsú koncert, ez nem tudom milyen koncert. Tehát, hogy egy ilyen koncerten, miközben a Bartának állítanak emléket, vagy állítottak az arénában, én nem voltam ott, de a presszer elmesélte. Tehát, hogy egy ilyen koncerten te is fellépjél, mint hajdan volt dobos. Mint hajdan volt fűnök. <gül> Jó. Hát figyelj, ide, én, én most már lassan 30 valány éve kiszálltam a bandából. És akkor, amikor kiszálltál, akkor miből lett eleged? Ugye ezt mindenki elmesélte, hogy ki hogyan élte meg, de ki tudja, az ember nem talál le az időben új momentumot. Hát gyakorlatilag én nem csak a bandából szálltam ki, vagyis nem a az országból, is. országból kiszálltam, mert elegem lett ebből az alacsony belvilágából a Magyarországnak, ami akkor ugye kulminált. És hát ez most írtunk akkor 76-ot, 75-öt, tehát ez volt az a korszak, és ez volt a naptári állás akkor. Úgyhogy... És aztán magasabb lett az itteni... Szóbb méret, vagy mi volt az, ami visszahozott? elmagasság sose lett magasabb, és most aztán abszolút le, lepusztult a, a belmagasságnak, a, és, a, és az egésznek a minősége, mert ugye elvesztettük a gyarmatokat, idézőjebből mondom, ahol koncerteket lehetett tartani, idézőjebből Lengyelország, se Szlovákia. Miért vesztettük el a gyarmatokat? Hát, mert azok, azok most már nem olyan úgy működnek, mint régen a szocializmusban. Valami ok fogva. De mi ez az ok? Tehát annak idején a hiánypótlást az hogyan lehetett egy keletről jött LGT-vel megoldani? Hát úgy lehetett megoldani, hogy akkor volt egy hiánypótle hiány, és mi voltunk a pót, pótlóanyag, amit, amit is, iszonyúan szerettek, úgy Lengyelországban, mint a csehek, mint az NDK. Tehát ez így valahogy mi voltunk az egyedüli nyugati áramlat és a nyugati bríz számukra és ezt, ezt imádták szerették és hát ezt, ezt, ezt a formát tartottuk mi egy jó ideig jó amikor elmentél akkor nem azért mentél el mert, el, mert a, akkor éppen hogyan voltak a gyarmatok akkor még voltak akkor még voltak de aztán annyira, annyira beragadt be ez az egész mint kulturális lehetőség Annyira beragadt, hogy hogy én nem... Mennyire ragadt be maga az LGT? Hát az LGT is beragadt, mert ugye akkor, akkor volt az a helyzet, hogy kimentünk Amerikába, és négy helyet, hárman jöttünk vissza, tehát a Barta maradt, és ezáltal teljesen visszaesett, ami nem, nem csak az Ázsiónk, hanem a, a főnökökkel való viszonyunk. Haragudtál rá? Igen. Tehát ez... De azért, mert megbontotta a csapat hiszen azért, mert amiért ott maradt, abban meg egyetérthettél vele. Hát én egyetértettem vele, csak próbáltam lebeszélni, hogy ezt külön kell megoldani, nem a banda égisze alatt, de hát hiába minden... Amikor te visszamentél, akkor ő még élt? Akkor még élt, találkoztunk és beszéltünk, és hát az ugye két-három-négy évre rá volt mert akkor én még itt van csináltam két-három nagy lemezt az lgt -vel. Valójában a Barta távozásába betegedett bele, vagy akadt el, vagy nem tudom milyen kifejezést használtál az LGT? Igen. Halló. Azt kérdezem, hogy valójában a Barta távozásával akadt el az az LGT, amit te szerettél? Hát, hogy mondjam neked, nem csak én szerettem, hanem mindenki más beleértve az akkori közönséget is, és hát bizonyos fokig visszavetette a dolgainkat, mert nem volt ugyanaz a felállítás. Hát ez ugyanaz, mint egy foci csapatból kiesik egy-két játékos, akkor azért megváltozik ott a, a kémiai összetevők és a kémiai kiválasztódás. Tehát ez, ez volt a fő probléma. Hogyan értszel vissza az akkori Magyarországra? Hát te ott erősen, erősen kezded kialakulni egy olyan hogy mondjam, egy olyan, olyan belvilága ennek az országnak, ami, ami mondjuk a kultúrát nem nagyon támogatták. És hát bár sokak szerint akkor ugye a kommunizmus kómába volt, és aztán elkezdtek mindent engedni, ugye 76-75 körül, de hát az nem mentette át az egész szituációt. Mennyire volt számodra az egy elviselhető létezés 75-76-ban Magyarországon? Hát elviseltük, mert esztünk, csak én állandóan csak mindig letiltások ellen kellett harcolnunk. Ugye, mert akkor, akkor voltunk úgy, hogy visszajöttünk kevesebben az amerikai turnéról. Én tovább próbáltam ezt gurítani, gördíteni olyan módon, hogy, hogy vissza is mentem. Aztán ugye miután nem tudtam a szerződést meghosszabbítatni. Én is ott maradtam. Mi mi csinálta? Én elkezdtem zenélni, mert kaptam egy felhívást, amit itthon nem vettek úgy, hogy, hogy akceptálnak, mert ahhoz vissza kellett volna jönni, meg nem mertem már visszajönni olyan szinten, hogy mondom, itt eltökölik az időt, és valahogy tudok visszamenni a megfelelő dátumra, amikor ott lett volna egy fellépés, vagy kettő vagy egy... Elnézést, hogyha az összes részleten nem vagyok tisztában, hosszú nap is volt, te hány töltöttél akkor kint? Hát majdnem húsz éve töltöttem kint. Vagy akkor kérdezed? Igen, igen, igen. Amikor visszajöttél, akkor hirtelen mire jöttél rá, vagy nem hirtelen? Nem hirtelen, hanem akkor volt itt ez a, ez a változás, aminek a füstje nagyobb volt, mint maga az esemény, és nagyon sok ember visszajött Magyarországra. Mire voltál kíváncsi, vagy továbbra is ez az ország volt, az anya a földed, vagy hogyan? Az anya ország másrészt, ugye a család harmadszor pedig Vártuk a csodát, mert olyan nagy füstje volt ennek az egész átmenetnek, ami aztán később kiderült, hogy semmi, semmi se változott, szinte idézőjelben mondom. Számodra mikor derült ki, hogy csoda nincs? Hát egy-egy olyan pár évre rá. Mi lett volna a csoda? Tehát 90-90-es évek között a táján. A te életedben mi lett volna a csoda? Mi lett volna mi? A csoda. Hát nem csodákat vártunk, hanem egy, egy, egy, egy, egy, egy nyugati, hogy mondjam, berendezettséget úgy a kulturális életben, mint mindenhol. De tudsz egy két sinit megmutatni, ami lehetett volna, de ami még se jött létre. Nem fektették le az itteni vagy nyugaton? Nem, hát nem tudok úgy mondani neked, hát ez. Ez mekkora csalódás számodra, hogy ez a csoda elmaradt, vagy nem ez a csoda? Azért a jó, jó zenésszel vártam változásokat, olyanokat, amit a bőrünkön lehetett volna érezni. Mint zenészek is, mint előadók, tudod? És magadnak ez, ebben a Magyarországban milyen szerepet szánta? Hát ugyanúgy akartam folytatni a zenélést, úgy, ahogy azt kint is folytattam, meg itthon is és hát azt akartam látni hogy mennyivel könnyebb most már a helyzet egy úgynevezett szabad Magyarországon, mint annak idején a szocializmus idején többen kérdezték, bár te akkor már nem voltál aktív tagja az LGT-nek hogy vajon az LGT életében mennyire húzhatott cezurát, mennyire volt választó vonal 1990 basz, nem tudom nem tudom, már sokaknak hiányzottam, hiányoztam Uh, ugye maga zenekaron belül is és kívül is tehát ez egy olyan, olyan dolog volt ami megint gondolom megtorpanztotta az egész vonulatot de hát ezek az események ezzel jár. Amikor te elváltál a többiektől, onnantól kezdve milyen mértékben figyelted, hogy hogy alakul az LGT élete, vagy sehogy se figyelted őket? Hát figyeltem, hogy körülbelül jöttek át olyan dolgok a szűrőn amit az ember és én különösen én érdeklődöm, hogy mi történik. Akkor is érdeklődve tekintettem erre, és amikor lehetett, <coughs> drukkoltam nekik, találkoztunk Kámba, a midenen, amikor ugye, éppen mondtam, hogy a somló éppen úgy nem hangolja be a szakszafonyát, mint máshol, és ilyen apróságok azért megmaradtak az emberekben. Azt kérdezem tőled, hogy biztos magamból indulok ki, amikor az ember azt nézi, hogy egy ilyen társaság, azon kívül hogy együtt zenél, milyen érzelmekkel van a másik iránt. Mennyire volt az az LGT, vagy te az életedben, azokban a zenekarokban, amelyekben játszottál, amelyeknek főnöke voltál, azokat mennyire hatottál az érzelem, vagy egy együttesnél nem fontostak az érzelmek, a profizmus számít, meg az, hogy ki mekkora tehetség? Hát számít az, hogy ki mekkora tehetség, számít a profizmus, de valójában azért barátok voltunk, szerettük, imádtuk egymást, és ahogy lehetett különböző problémáink alakulása esetén, besegítettünk egymás életébe, tehát, tehát egy normális kapcsolat volt közöttünk. És maradt-e? Hát maradt, maradt, maradt. Találkoztok? találkozunk néha, de most azért, mert én nem vagyok ott minden egyes ilyen megmozduláson, ami egyre ritkábban fordul elő, az még nem azt jelenti, hogy hogy utájuk gyűlöljük egymást. Te a zenekari formációban létezel most? Most van egy saját triom, illetve trio plus friends, ami néha 5-6-7 függ, hogy milyen gázit tudnak a helyszínen produkálni, és ezzel, Ez egy ilyen akusztikus antlat zene, amit csinálunk. Mikor volt -e, utoljára Amerikában? Amerikában fél éve. És visszajöttél, akkor visszajöttél? A kova érkeztél meg itt? ma ingázok oda vissza, tudod? Te kettős állampolgár vagy? Yes, igen. Igen. És ott hol élsz? Most már 80 nem tudom hány éve, 80 nem tudom év óta, amikor megkaptam az amerikai állampolgárságot azóta. És aki mész akkor hol laksz? Aki volt lakásom, amit most adtunk el, és ha, ha máskor megyek ki, akkor, akkor attól függ, hova megyek, milyen városba. Los angeles a barátaimnál lakom, egyébként pedig szállodába. De családilag mi vagy most? semmi közöm nincs hozzá, csak kíváncsi vagyok. Családilag? Uh -huh. Én ne elvált vagyok, de azért ugye... Egyszeresen vagy többszörösen? Többszörösen, többszörösen. Hányszorosan? Há -három, háromszorosan. És hány gyereket van? Hátom a magyar igazság, és két triam <gül> van. Én csak fiúkat tudok. Mi? És hol élnek? Itt. A, a fiúk azok az egyik Amerikába ment, most egy másfél éve, a kisebbik, aki 25 volt egy hete, a, a nagyobbik fiam az Ádám, aki az Adamistól van, az kérlek szépen uh, Olaszországban van, Színában ott dolgozik egy bankban. És hát így szétszoroltunk a világban. Skype volt vagy mi csináltok? Igen, Skype oldunk, meg e-mailezünk, meg beszélünk, meg telefonálunk, úgyhogy tartjuk a kapcsolatot minden szinten. És hogy alakul itt van az életed? Hát most különösen lassan, mert a nyár az mindig leül, tudod, minden szempontból, kevesebbet játszunk, mert ugye a, ez, a, ez az unplug zene, ami egy ilyen klubzene, amilyen az alkalmat van ezekre a fesztiválos diakra, és hát a fesztiválos diakon főleg a csókosok játszanak, akik az önkormányzattal együtt vannak valamilyen szinkronban, de hát amikor kapunk felkérést, akkor mi is belecsapunk a dolgokba. Most, hogy nézegettem az LGT életrajzát, láttam azt, hogy néhány hónappal megelőzted, de ez korábban is így lehetett, csak akkor más életkorok voltak a Mick Jaggert a 70-ben. Igen, hát egy hónappal vagyok odébb, de hát ez a generáció, ez ugyanaz a generáció, és fejfej -fej mellett dolgoztunk évtizedekig, csak hát ők, ők, ők Londonba születtek. Ez igazságtalanság? Nem, hát ez jó, ez jó, csak mondtam nekünk egy nagyon nehéz időszakunk volt a 60-as évek utántól, pontosan ezért a 75-80-as évekig, amíg nem változott meg a szituáció, de nem is változott meg, hanem minden maradt a régi. Mennyire vagy elégedetlen? Mennyire vagy elégedett? nem tudom, most százalékra vagy kíváncsi. Nem igazán százalékra, inkább, ha mondasz valamilyen slágvortot, az talán jobb. Mert hogyha mondasz egy számot, az valamit kifejez, de nehéz mögé látni. Igen. Hát te bizonyos mokig elégedetlen vagyok, sőt, néha nagyon. És. De mivel? Hát úgy a helyzettel és a körülményekkel, tudod? De hát... Nem tudunk változtatni rajta, mert mindenki tudja, hogy mi zajlik az életben, mi zajlik a politikában, és hát hiába is, hogy mondjam, próbálnánk ezt megvétózni, ezzel, ami, uh, hogy mondjam neked, ez nem, nem a mi állásunk, és nem ami, mi még, uh, közleműködésünkre váró esemény. Te ebben aktív szerepe soha se akartál játszani, gondolom. Igen, igen. Hát majd... És ha Amerikában vagy? Akkor? Hát akkor próbálom magamban szívni azokat a jó zenéket, amik mennek, és, a, és azt a jó mentalitást, ami, ami egymáshoz köti az embereket minden szinten. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál blu köszönöm, és köszönöm a megvisszthetetést. Inkább az enyém. Laus Józsefet hallották. Hört mir gar nicht. Hey, zum Arsch, hör ihn drun, wie das weg. Hey, oder, er ein Brief von Mäzen.